ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بلاله في الناق فشلendorim selavderime takoj vetem Allahu tadjallasha anuhu atë falenderojmë dhe prej ti ndihmë e fale për gabimet tona kërkojmë selavat dhe selamete shofshim bitërdguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ndi familjen e ti të ndërshme e të pasëtër, ndi shokët e ti besnik, dhe ndi qdo musliman, i cili e të në rrugën e ti, i përmbahat sunnetit e ti deri në ditën e kiametit. Vëdhezër të ndëruar musliman, jemi duke jetuar në një kohë, kur shumë njërez kam filluar të flasin kunder islamit kur shumë njërez anëmban botës po e sulmojnë fejnë ton islame qoftë në për gazetat të ndryshme qoftë në për medjat të ndryshme dhe e gjithë kjo dhezër të ndëruar në ndodhë neve për arsyes se ne yemi larguar nga Kur'ani për arsyes se ne yemi larguar nga Islami dhe ka ardhur një kohë ka ardhur një kohë shumë e vështirë në të cilën ai i cili dëshironti të përbohet fesë islame e ka më vështirë se sa ta mbajë një gacë në dorën e vet Mir po vlezër çndaruar. Fatkeçia është edhe më ma e madhe. E keqia është edhe më ma e madhe. Kur disa përfaqësues të Xhaifëve, kur disa musliman, disa prej tyreve të më emër, e disa të tjerë ndoshta i falin edhe pesë kohët namaz në xhami. Fatkeçia është Se këta musliman nuk lan njeri pa e përgojuar Nuk e lën njeri pa e shar Nuk e lën askënd pa e ofenduar Në mesin e këtyre muslimanve Me ke qardje në mesin edhe të namazlive Shëjtani kam bjedhur dhe mundohet vazhdimisht të mbjell gjelozi, të mbjell haset në dërmjet muslimanve, në dërmjet muslimanve dhe atyre të cilët vazhdimisht mundohen t'i përmbohen kësaj feje. Pra ndaj vlezër të mi të ndëruar, në këtë kohë kur jetojmë dhe në këtë vend ku jetojmë, kemi shumë nevoj që të vlazërohemi, kemi nevoj shumë të madhe që të bashkohemi, nëse dëshirojmë që të jemi të fort, nëse dëshirojmë që të jemi krenar me këtë fe, nga se Allahu i lartësuar, neve nga kanë dëruar me këtë fe, Allahu i lartësuar, nga ka bërë krenar dhe të fort vetëm me këtë fe, dhe atë ditë, kur do të kërkojmë zjidhje diku tjetër për jashtë kësaj feje, atëherë Allahu i lartësuar do të nga nënçmoj dhe do të nga poshtroj. Pra ndaj vlezërës ndëruar, asë njerë i prej nësh, nuk mund të ketë besim të plot, nuk mund të ketë besim të përsosur, pa i adashur vëlloj të vetë, atë që i adove të vetës e ti. Nga se i dërguarë i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë La ju minu ahadukum Hatta ju hibbeli akhihi ma ju hibbuli nefsi Nuk ka besuar ndo njeri prej josh Thjala është nuk ka besim të përsosur e të plot Për dërisa t'jadoj vëllaj të vet A të që jadoj dhe vet vetës Pra ndaj vëlezër të ndëruar Duhet të punojmë Që t'i bashkojmë zemrat të tona, që t'i lejmë anash për qarjet, fyërjet, gjelozit, endërsjeta, e gjithë kjo dhezër të ndëruar duke u këthyrë në mësimet e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam duke ukfyer na at se si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka ed kuar shokët e tij se si ka arritur çe për një kohë shumë të shkurtër nga një popull i njohurant, nga një popull i iperçar, nga një popull ku ka mbizotëruar padrejësia e vllavrosja për një kohë shumë të shkurtër ka arritur që këta njerëz të cilët deri dje e kanë urreitur njëri-tjetrin, që deri dje kanë pritur, kanë janë munduar që ta vrasin njëri-tjetrin, ka arritur që ti vllazroj këta njerëz që ti bashkoj këta njërëz dhe që ti bëj këta njërëz pjesëtar të një shoqërije të shëndosh dhe, dhe të mirë. Pra ndaj vëlezër të ndërruarë. Sot, në këtë hytme, do të jetojmë dhe do t'i kalojmë qastet tona me shkollën e pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe të shohim se si i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, i ka vlazëruar këta njerëz, se si ka arritur i dërguar i sallallahu aleyhi wa sallem, ti pastroj zemrat e muslimanve, se si ka arritur ti i bashkoj zemrat e tyre. Edim, se i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem, kur është shpërngulur nga mekkëja në Medina, gjeja e parë që ka bër i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem, e ka ndërtuar gjamin në Medina e ka ndërtuar gjamin për ti bër ibadet Allahu të lartësuar për ta adhuruar Allahun e lartësuar dhe për ti edukuar në gjami dhe për ti edukuar brezat erin në gjami dhe gjëja tjetër që ka bër i dërguari Allahu të sallallahu aleyhi wasallam është se ajë i ka bashkuar zemrat e muslimanve duke i vllazëruar ata ndër mes tyre e ka vllazëruar një muhaxhir në musliman i cili është shpëngulur prej Mekës në Medinë e ka vllazëruar me një ensari me një medinas me një besimtar të Medinës i cili i ka pritur këta të shpëngulurit prej Mekës në Medinë i ka pritur me dyert të hapura i kanë pritur me dyert të hapura i kanë pritur duke u dhën atyre gjithçka që kishin ne sa shikojmë njerëzit e mahershëm ne sa shikojmë njerëzit në përjetësi e jasht islamit ata janë bashkuar në gjëra të ndryshme kanë njerëz të cilët bashkohen në bazë të gjakut dhenoq dëshiron të ketë bashkim tjetër, e konsideron vëlla vetëm atë që e ka të gjakut, ka të tjere të cilët janë bashkuar në baza ratësore, e konsideron vëlla atë që anështë i bardhë, i bardhë me të bardhin, i ziu me të ziu, i verdhë me të verdhin, dhe kështu me radhë. Ka të tjere të cilët janë bashkuar në bazë të vatanit, dhe qdo kushë që jeton në vatanin e ti, në vendin e ti, e konsideron vëlla. Ndërsa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i ka lidhur muslimanet me një lidhje e cila nuk këputët kur, e cila kur nuk sëmuret, e cila kur nuk do bësohet, e cila kur nuk pëdes. Si shtotë Allahu i lërësuar në Kur'anë, wa alafa baina qulubihim dhe u bashkoi zemrat e tyre لو انفخت ما ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم esikur ti te shpenzoje gjithcka qe ka ne tok nuk do te kishe mundesi ti bashkoje zemrat e tyre por allahu ash ay i cili i bashkoi ata Dhe kjo lidhje vlerëzëre e ndërruar dallohet me atë se njerëzit në këtë lidhje vlerësohen në bazë të devotshmërisë së tyre. Vlerësohen në bazë të fesë së tyre. Nga sa Allahu i lartsuar thotë: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Vërtet, më bujari në mesin tuaj, më i mirë në mesin tuaj është aje i cili është më i dëvatshëm Prandaj shohim Që një rëzit Si Ebu Gjahli Si Ebu Lehebi Si Velid Iben Mugira Të cilët ishim priesit e fisit kure ish në kohën e pegamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Ishin zotrin të familjeve të tyre Shohim se në vdekjen e tyre Vlazrimi i tyre ka vdej kur është shkëputur Mirë po kam betur vlazrimit në të cilin pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam E ka vlazruar Abu Bakrin me Bilalin E ka vlazruar Umerin me Suhejbin E ka vlazruar Aliun me Selmanin radiallahu teala anhum gjemianu E ka vlazruar Ebu Bekrin, i cili e liroj robin Bilalin, i cili ishte nga Etiopia. E ka vlazruar Umerin, radhjallahu anhu, me Suhebin Romak, që ishte shërptor në Mekke. E ka vlazruar Aliun, radhjallahu teala anhu, me Salmanin Persian, i cili ishte rob shërptor në Medina. E kjo lidhje vlezër të të mëruarë lidh këtë botë me botën tjetër. E nuk është lidhje për interes. Nuk është lidhje për post. Nuk është lidhje për pozitë. Nuk është lidhje për karrik. Nuk është lidhje për parësi. Nuk është lidhje për pasuri, por është lidhje e cila do të vazhdojë vazhdimisht me njëriun me këtë botë. Do të vazhdoj me të pas vdekjes së tij në varr do të vazhdojmë të thënë në botën e ardhshme në ditën e kiametit derisa të shkojmë tek Allahu ila suar siç thot Allahu ila suar në hadithun në hadithin qudsi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetonga ai i cili ka se Allahu ila suar ka thënë يقول الله عز وجل يوم القيامه Allahu i lartësuar ditën e kiameti do të thotë, Ejnël mutëhabbu në bi gjelali, ku janë ata të cilët janë dashur për hirtimin, ku janë ata të cilët janë dashur në dërmjet veti për hirtë Allahut, El jau me u dhilluhum fi dhilli, jau me la dhilla illa dhilli. Sot, un i vendos ata nën hijën time, kur nuk do të ketë hije përveç hijes time. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam thotë, Thëlatën mën kënë në fihi Wajadëbihin në halawet al-iman Trigjera a i person i tili Po se donë këto trigjera E ka shijuar ambëlsin e imanit Dhe ka përmandur O anë ju hibbel marë A la ju hibbu hu Illa lilla Dhe ta do një njëri E ata nuk e do përveç Për, për hitë Allahut Nuk e do pëse është shqiptar Nuk e do se e ka të afrm Nuk e do se është i barë, si kurse ai Nuk e do se i takon të njëtit nacionalitet Nuk e do se i takon të njëtit parti Nuk e do pëse në të falët në të njëtit në gjami E do vetëm pëse është musliman E do pëse i bje në sejtë dhe Allahu të lartësuar Si kurse që i bje edhe vetë ai Mirë po vëdejzër të ndëruar kur e domdikë nuk duhet ta teprojmë në dashurinë ndaj tij. Duhet të jemi të kujdesshëm. Të mos bëhemi sy mbëshel. Dhe kur e dojmë një një person, edhe pse ndoshta ka të këqija të shumta, dashuria që kemi ndaj tij t'i nai vër brojë syt ton. Apo, kur e urren do një njerëzi e që duhet të aurrejmë për hirë të Allahut, nuk duhet të jarrojmë edhe të mirat që i ka. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Ahbib habibë ka haunan ma, duhet të dashrin të ndë me një mas të caktuar, fa asa anje kuna bëgjida ka jau me ma, sepse ndoshta një dit, do të bëhet i urejtur i ytë wa abghid baghidak yawma ma wa ura ata ce ce e urren ne nje sasi te caktuar fa asa an yekun habibak yawman ma sepse ndoshta nje dit do te bëhet i dashurit prandaj nese edom dikë edom se asht musliman e të mos bëhemi çë ta dom dikë pse e kemi të afër pse e kemi në lagje pëse kemi interes prej ti. Pra, kjo është vlazrimi i vërtet islam, që ti të jeshtë i njëjtë si vëllaj e ytë, të mbrosh atë, të mos e ofendosh atë, të gëzosh me gëzi kur ai gëzohet, të piklohësh kur ai piklohët, ti ndihmosh kur ka nevoj, të ngushlosh me rastin, kur ka nevoj për ngushdhime, ta ndash dhimbje në ti, kur është i së muhë, pra, thjesht, të jesh një trup me të, e tani, ti kthehemi, shkollës e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe të shohim, se me qëfar lënd, në këtë shkollë i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, i ka edukuar shokët e vetë, të shohim, Se qëpar kanë mësuar sahabët në shkollën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam E gjithë kjo vlezër të ndëruar Me që dhim që të vlazëroham i përhirtë Allahut Me që dhim që të adom njëri tjetrin përhirtë Allahut Me që dhim që t'i pastrojmë zemrat tona nga gjelozia T'i pastrojmë zemrat tona nga orrejtja T'i pastrojmë zemrat tona nga smira e nga zilija Kërë shikojmë shkollën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, kërë shikojmë lëndët me të cilët janë edukuar shokët e ti, shohim se ata kanë pasur një rrug të vetë me në plan program, kanë pasur një qëdhim dhe ideal të caktuar, nuk kanë qenë të përqarë me grupe. E pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, nuk i ka bashkuar një rëzit në atë kohë, Nuk i ka bashkuar me fuqi, me focë. Nuk i ka bashkuar me pasuri. Nuk i ka bashkuar duke i u afruar atyre pozit. Nuk i ka bashkuar duke u afruar atyre ndoj një plan program të ndoj një partije. Nuk i ka bashkuar me ndoj një interes të kësaj bote. Por thjesht i ka bashkuar. Në nëhien e thjaleve të Allahu të lartësuar Ija këna abudu wa ija këna staim Vëtëm ty të allorojmë Dhe vëtëm prejte e ndihmë kërkojmë E shohen pe gamberin tonë sallallahu aleyhi wa sallam I cili filloj në fillim të islamit Të ndërtoj shqoqerin e shëndosh islamet Filloj të ndërtoj tull në bitull Tull pas tullet Shohim Zeyd i bën thabit a radiallahu ta ala anhu i cili ishte shërptori pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Abu Bakre ishte bur i lir Aliu ishte fëmi Hatigja ishte femër dhe prej këtyre katër persona dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam në fjedhim filoj të ndërtoj shëqerin e par islame të ngritur në themelet e thjales La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Shohim që me kalimin e kohës në vitin e tëtë si pas hijretit, në vitin kur pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e qliroj i Mekën dhe në Mekën aty e pranuan shumë islamin dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam me këta musliman shkoj i qyteta për hap islamin në Taif, çka është një vend, një qytet 80 kilometra larg Mekës. Dhe aty janë zhvilluar lufta e Hunainit. Dhe Mektedit Safwan ibn Umayyah. Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, të cilët ishin muslimanë të rinj kur e pan fuqinë e armiqve. Abu Sufyan i tha do të na hedhin në detë kurse, Suf, kurse Safuan Iban Omej e tha, sot është prishur magia, kurse Abu Bakri dhe Omeri radiallahu anë huma qëndruan të fort deri në momentin e fundit qëndruan të fort nga se ata ishin kalitur, nga se ata ishin forcuar dhe edukuar në shkollën e pegamberit sallallahu aleyhi wasallam Gjeja tjetër Me të cilën I dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam I ka edukuar shokët e ti është praktikë kimi fjaleve të Allahut Wa ju u thirun ala enfusihim Wa lawkene bihim khasasa Që do të thot Dhe ata I japin për parsi të tjereve ndaj vetë vetës Edhe pse vetë kam nevoj për të Këto janë fjale Të cilat Allahu i lartësuar I ka zbritur për besimtarët në Medina E Saad i bën në Rabia Radiallahu teala anhu Të cilin pejgamberi sallallahu aleyhinu a sellem E kishte vlazruar me Abdurrahman i bën aufin në Medina Radiallahu anhu me I kishte vlazruar Dhe kësadi i thot Abdurrahmanit Shiko Shiko I kam dy shtëpi Kam dy gra Kam kaq e kaq ara Kam kaq pasuri Shiko e cila shtëpi të pëlqen Po ta japë ty Cila gruja ime të pëlqen më shumë Po e shkurorzoj dhe ti martohu me të Pasurin e dëndajnë për gjysme Mirë po këju i thot Allahu të begatoft në pasurin dhe në familjen tënde, ma të rego ku është të regu. Pra, këta shokë të pegamberit sallallahu aleyhi wasallam, ishin edukuar që t'i japin për parësit të tjereve ndaj vetë vetës, t'i japin për parësit muslimanve për nevojat e tyre ndaj nevojave të veta që i kanë pasu. Kështu pravdezër të ndëruar, duhet të jenë muslimanit që shto duhet të jemi ne të edukuar duke marrë mësim nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lënda tjetër me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar shokët e tij anse ai i edukoi dhe i mësoi ata që të të shpërndajnë pasuri dhe ta harxojnë atë për vëzhërit e tyre muslimanë shpëndan pasurin për hirtë Allahu të l-artësuar e Allahu të l-artësuar në hadithin këlsi thot wajabat mahabbati l-mutabadilina fija wal-mutazawirina fija dha shuria ime është bër obligim për atatët cilët shpëndzojnë për njeri tjetërin për hirtimin dhe për atatët cilët e vizitojnë njeri tjetërin për hirtimin pra Erdi pe gamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe e futi këtë lënd në shkollën e ti me të cilën i edukoj shokët e vetë të cilët kanë bërë qudira dhe kanë lënd gjurë ma të mëdha në historinë islamë Prandaj, nuk është shudi që Ebu Bekri radiallahu teala anhu ta shpërndaj dhe ta japë tër pasurin e ti në rrugë të Allahut Nuk është shudi që Uthman i bënafëni radiallahu të ala anhu, ta përgadis krejt ushtri në pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam, apo ta blej bunarin e rumës në kohën e thatësis, në kohën kur muslimanët kanë bler uj me pare, me kofa me pare prej jahudis, e ky shkon e blen atë dhe uafal muslimanëve. Nuk në shudi që Saad i bënaubëdë, i pret një qind dëdeve për një dit me qëdhim që të ngopën dhe të ushehen të gjithë muslimanët në kohën e pegamberit sallallahu alaihi wasallam Prandaj, dhe lezër të ndëruar të marrim mësim nga jeta e shokve të pegamberit sallallahu alaihi wasallam të marrim mësim në rad të par nga jeta e pegamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ledzojmë më shumë dhe të shikojmë Se si pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam I vlazëroj ata Se si pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam I edukoj ata E gjithë kjo vdhezër të ndëruar Që të nashërbej neve Që ta largojm Dhe të i shërojmë zemrat tona Nga smundjet e shumta Të cilat i kan kapluar ato Të i shërojmë zemrat tona Nga gjera të cilat Allahu i lartësuar nuk i do ato Të bëhëm i vlezër për hirë të Allahut Të bëhëm i vlezër nën hiën e fjallëve të Allahut Inëm e lëmuëminu na ikhwa Vërtet, besimtarët janë vlezër Vërtet, muslimanët janë vlezër Je musliman Je njëri i cili i falësh Allahu të lartësuar Je njëri i cili i përgjigje thyrje së Allahut Po vje në gjami E atëherë përse të jetë gjithë kjo o rejtje në dërmjetë dy namazlive, përse të jetë o rejtje dhe gjelozi në dërmjetë njërezve, përse të kemi o rejtje kur Allahu i lartësuar në ka dhenë të gjitha të mira, në ka dhenë islamin, në ka dhenë shëndetin, në ka falur familje, në ka dhenë pasuri, në ka dhenë biznes, në ka dhenë të gjitha të mira, Dhe ne nuk kemi dëshirë që të ashojmë kojshin tonë më mirë se ne Nuk kemi dëshirë që kojshia unë, vëllau unë, të ketë më shumë se sa ne Nuk kemi dëshirë që të afërmi tanë të nakalojnë neve ndoshta me pasuri Jovë dhe i zërë të ndëruar E pa mëse shokët e pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam E kanë dhënë gjithka që kanë pasur për këtë islam E ne, edhe ne po japim edhe në kohën tonë ka njerës të cilët japin për hirë të Allahut edhe të bile shumë mirë po ka për i tyre të cilët kanë orrejtje kanë gjelozit të ndërësilt lusim Allahun e lartësuar që të na i pastroj zemrat tona prej së mundjeve të zemrës lusë Allahun e lartësuar që të na bashkoj të na forcoj si musliman të na ozoj në rrug të drejt të na i falë gjunahet tona dhe insha Allah ashtu si që në bashkojnë në këtë vënd, të, të jemi gjithmonë të bashkuar në jetën e kësaj bote, e insha Allah do të jemi sëriq bashkë në botën e arqme në shoqëri të pegamberit tonë sallallahu aleyhi wa sallam, në shoqëri të shokve të pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam, në shoqëri të dëshmorve të shahidve në rrugë të cilët kanë rën shahid në rrugë të Allahu të lërsuar, në shoqëri të njerëzve të sinqertë dhe të dëv وشريه امير ما ممكن تاكس نيريو نالبوتن هتشمه بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من الايه والبيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعليما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واخوانه اما بعد الا صل وسلم على البشير النذير والصراج المنير